Frații pierduți Poveste populară italiană De mult de tot Într-o zi de iarnă Trei frați orfani Stăteau în jurul focului Erau doi frați Alberto și Amedeo și o surioară Ariana În timp ce stăteau ei de vorbă Se auzirea niște bătăi în ușă. O bătrână îi rugă să o lasă să înnopteze sub acoperișul lor. Cum aveau suflet bun, au primit-o cu brațele deschise. I-au pregătit ceva de mâncare și un pat chiar în odaia lor. A doua zi în zori, bătrâna se trezi și se duse în grădina din spatele casei. Se plimbă printre florile colorate, bău apă din fântâna lor, apoi se întoarse în casă și zise, Grădina voastră este ce-i drept frumoasă Dar ar fi și mai frumoasă dacă ar avea o pasăre vorbitoare Un copac cântător Iar fântâna ar avea o ciutură de au Și unde s-ar putea găsi toate minunile astea bunicuțul? Păi, de la casa voastră, mergând tot înainte până la muntele Uriaș Veți întâlni un bătrân cu barbă sură. Și el vă va spune tot ce trebuie să faceți Bătrâna dispăru ca prin farmec Amedeo, Ariana, eu sunt cel mai mare Așa că am hotărât să duc eu pasărea vorbitoare Copacul cântător și ciutura de aur Bine, Alberto Iar tu, Ariana, dragă, când coși seara la cămașa mea Dacă te vei înțepa și din înțepătură va curge sânge Înseamnă că mie mi s-a întâmplat ceva rău A doua zi des de dimineață Băiatul o pormi la drum Ajunse el la palle muntelui Uriaș Și întâlni pe bătrânul cu barba sură Ai putea să-mi spui, omule bun Unde găsesc pasărea vorbitoare Copacul cântător și ciutura de aur? Fiule, trebuie să te urci până în vârful acestui munte Dar fii atent Fiindcă în timp ce vei urca Vei auzi tot felul de vorbe, de ocară și blestemății Sau poate vei fi și bătut Dar tu trebuie să te prefaci că nu vezi și nu auzi nimic Și să continui să urci fără să te oprești Dacă vei privi în urmă, fie și o singură dată, vei împietri Du-te acum și îți doresc mult noroc Mulțumesc! Și rămas bun Alberto începu să urce Dar nu a apucă să facă decât vreo câțiva pași Și din toate părțile început să plouă asupra lui Cu vorbe grele și de ocară Nu a să prea departe Când deodată simțiu un pumn puternic în spate De durere nu-și mai putut ține firea și întoarse capul cu gândul De a da înapoi lovitura primită În aceeași clipă însă se prefăcu în stană de piatră În casa lui, Ariana, care-i cosea liniștită cămașa Se înțepă în deget și o picătură de sânge în roșii, albul cămășii. Ah, Amedeo, ceva rău s-a întâmplat fratelui nostru Alberto Nu-ți face griji mă duc eu să-l salvez Și astfel, cel de-al doilea frate, Amedeo, plecă în căutarea lui Alberto Întâlni și el bătrânul cu barbă sură Care îl povățui de bine Dar soarta lui a fost la fel de vitregă Acasă Ariana se înțepă iar la deget Ah, vai de mine, vai de mine Acum mi s-a întâmplat ceva rău și lui Amedeo Trebuie să plec după ei După pasărea vorbitoare, copacul cântător și ciutura de aur Și merse și merse până ce l întâlni pe bătrânul cu barbă sură cel binevoitor. Omule bun, oare nu ai văzut prin părțile astea doi băieți? I-am văzut, copila mea, dar dacă până azi nu s-au întors, se prea poate că ei au privit înapoi și s-au transformat în stane de piatră. Și nu pot să fac nimic să-i salvez? Oh, sigur că poți. Trebuie să te urci în vârful muntelui de colo, fără să privești cât uși de puțin înapoi, orice rău ți s-ar întâmpla, oricât ai suferi. În vârful muntelui vei afla cele trei lucruri vrăjite despre care ți-a vorbit bătrânica. La coborâre să iei toate pietrele pe care le întâlnești în cale și să le arunci în vale. Ele se vor preface în oameni, printre care vor fi și frații tăi. Și fii atentă, când iei ciutura vrăjită, să fie pe fundul ei puțină apă Nu trebuie multă Ca să duci în fântâna casei voastre Apa puterii și a dreptății Îți mulțumesc, omule bun Așa am să fac, rămâi cu bine Apoi Ariana a început să urce curajoasă Și urcă, și urcă, și urcă Fără să-i pese de nimic Ca și ceilalți și ea auzi o. Oh, și blestemele, simți loviturile, dar le suferi pe toate fără să se întoarcă. În sfârșit ajunse până în vârful muntelui. O pasăre minunată își opri zborul pe umărul ei și o strigă pe nume. Aproape creștea un copac care o pofti cântând la umbra crengilor lui. Și copacul își cânta cântecul, de-ți era mai mare dragos să-l asculți. Închipuiți-vă și voi cât era de fericită copila noastră. În față era o fântână cu ciutora de aur plină pe jumătate, cu apă limpede ca roua dimineții. Ariana, locul sine, toate cele trei minuni de care îi vorbise bătrânica, și începu să coboare. În cale, ridică de pe jos pietrele întâlnite și le aruncă în vale. Îndată ce ajungeau în vale, Pietrele se prefăceau în oameni Care se grăbeau să ajungă pe la casele lor. Printre ei se aflau și frații Alberto și Amedeu. Le povesti tot ce i se întâmplase și toți trei se întoarsele acasă fericiți. dusere în grădină, pasărea vorbitoare și copacul care cânta, Pusere ciutura de aur care mai avea în ea apă din vârful muntelui în fântâna lor și dintr-o dată răsări un izvor cu o apă limpede ca roua dimineții. Și așa s-au adeverit cuvintele bătrânicii iar grădina lor a devenit cea mai frumoasă din nume. De atunci se zice că toți drumeții care terceau prin părțile acelea și beau apă din ciutura de aur, prind forțe nebănuite și se vindecă de orice boală.